Через кілька секунд вони стояли перед забороненими дверима на четвертому поверсі. Але двері були вже прочинені. От тобі й маєш, тихо вимовив Гаррі. Снейп уже пройшов повз флафі. Побачивши відчинені двері, вони уявили, що їх чекає попереду. Гаррі повернувся до друзів, що тулилися з ним під одним плащем. «Якщо хочете повернутись, я вас зрозумію. Можете взяти плащ. Мені він уже не потрібний». «Не будь дурним», – відказав Рон. «Ми з тобою», – підтвердила Герміона. Гаррі штовхнув двері. Двері зарипіли і залунало грізне гарчання. Всі три собачі носи почали нестямно принюхуватися до дітей, хоча пес їх і не бачив. «А що це в нього під лапами?» – прошепотіли Герміона. «Ніби якась арфа», – придивився Рон. «Мабуть, її залишив Снейп». Пес прокидається, тільки-но перестає звучати музика, сказав Гаррі. А ну, зараз побачимо. Він приклав до вуст Гегріду водутку і тмухнув. Насправді то була і не мелодія. Проте вже на першій ноті очі потворі почали заплющуватися. Гаррі дмухав, майже не переводячи духу. Пес Поволі перестав гарчати, його лапи захиталися, він опустився навколішки, а тоді гепнувся на підлогу і міцно заснув. «Не переставай грати!» – сказав Гаррі Рон, коли діти вийшли з-під плаща і підкралися до люка. Наблизившись до величезних голів, відчули гарячий і смердючий віддих пса. «Думаю, люк можна відчинити», – сказав Рон, зазираючи псові за спину. «Підеш перше, Герміона? «Ні». «Ну, добре». Рон скриготнув зубами і обережно переступив через собачі лапи. Нахилившись, смикнув кільце, і люк відчинився. «Що там видно?» – нетерпляче спитала Герміона. «Нічого». Просто пітьма. І нема як злізти, треба стрибати. Гаррі, що й далі грав на дудці, махнув Ронові, щоб привернути його увагу, і показав на себе. Хочеш йти першим? Ти певен? Запитав Рон. Я не знаю, як тут глибоко. Дай дудку Герміоні, щоб пес не прокинувся. Гаррі передав дудку. Під час миттєвої тиші пес загарчав і заворушився, але тільки Герміона заграла, знову заснув, як мертвий. Гаррі переліз через пса і зазирнув у люк. Дна не було видно. Проліз крізь отвір і завис на кінчиках пальців. Тоді глянув на Рона і сказав, «Якщо зі мною щось трапиться, не йдіть сюди. Відразу біжіть до соварні і відправте Гедвігу до Дамблдора. Добре?» «Гаразд», – відповів Рон. «Сподіваюся, за хвилину побачимось». І Гаррі відпустив пальці. Холодне, вогке повітря проносилося повз нього – а він падав усе нижче, нижче, нижче, і ось – губ! Із кумедним приглушеним звуком він гепнувся на щось м'яке. Присів і помацав довкола рукою. Його очі ще не звикли до темряви. Здавалося, ніби він сидить на якійсь рослині. «Усе гаразд!» – гукнув він туди, де виднілася цяточка світла – за вбільшки з поштову марку. Це, власне, і був відчинений люк. «М'яка посадка! Можна стрибати!»